Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahmihi Wa man wala Amma ba'd Kita lanjutkan barakatulah Fikum Bacaan kita terhadap Syarah Al-Ha'iyah Li Abi Bakar bin Abi Dawud Rahimahullah Al-Ha'iyah Karya siapa? Al-Ha'iyah Abu Bakar bin Abi Dawud Siapa namanya Abu Bakar? Abdullah Abu Dawud siapa namanya? Sulaiman bin... Ewa, yang jelas ya... Sulaiman bin Ash'if Ashijistani rahmatullahi'alaih Itu nama daripada Imam Abu Dawud Imamun Ibnu Imam Jadi ha'iyah ini karya seorang Imam, anaknya seorang Imam Maksudnya bapaknya beliau juga seorang Imam Imam Abu Dawud Ashijistani rahmatullahi'alaih Kita lihat... Nah ampara kalau fiqih pembahasan mengenai apa kemarin mengenai kelompok kelompok sesat dari kalangan Jabriyah dan juga Qadariyah. Kalau syekh Saleh Taufan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fakulti mana tauhifatanya ini kalau fit maka masing-masing dari dua kelompok tadi perhatikan dua kelompok enam Qadariyah dan juga Jabriyah mereka ekstrim hulu. Pada suatu perkara, perhatikan apa kesalahan mereka? Hulunya ektrimnya yang mana kita lihat falqodariyah tu fi isbati masyiatul abdi wa iradatim. Kodariyah mereka ektrim berlebihan di dalam menetapkan kehendak hamba dan keinginan. Hamba berkehendak, berkeinginan mutlak tanpa kehendak Allah Taala. Itulah kekeliruannya. Faham ya? Jadi hamba Berkehendak Berkeinginan Tapi apa Tidak dibawa dengan dakwah ta'ala Inilah rusaknya kelompok Qadariyah Yang dipelopori oleh siapa Yang dipimpin oleh siapa Antum Al-Qadariyah Yang dipimpin oleh siapa Antum Maktab al-Zuhari yang jelas maktab al al Zuhani, bagaiha ya, bukan jauh ya. Maktab al Zuhani, maktab al Zuhani. Di mana saat itu munculnya di Basrah. Zamannya siapa? Zamannya siapa? Abdullah Nu'man, robbil alhumma. Ingat-ingat itu ya. Al Qadariyah majus hadil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. In maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tasba'u janazatahum. Kalau sakit tidak usah didenguk, kalau mati tidak usah diantar jenazahnya kata Rasulullah. Paham ya? Kenapa? Karena Qadariyah mengatakan hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Hamba berkehendak, berkeinginan tanpa kehendak Allah taala katanya. Allahu musta'an. Hatta kalu sampai-sampai mereka mengatakan innahu la yastaqillu 'anillah wa yakhluqu sesungguhnya hamba itu menyendiri dari Allah taala dan menciptakan apa yang dia inginkan ini kodarnya ingat-ingatnya kodarnya pemikirannya sesat hati-hati nah kodarnya pemimpinnya Ma'bad al-Juhani saat itu munculnya di Basrah di zamannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum nah barakallahu sampai-sampai Abdullah bin Umar mengatakan apabila kamu jumpa mereka nanti akhbirhum, kabarkanlah kepada mereka anibariun minhum wahumbura'a umminni kabarkan kepada ma'bad yang teman-temannya aku berlepas diri dari dia dan mereka pun berlepas diri dari aku kemudian beliau mengatakan demi that yang jiwaku berada di tangannya demi Allah maksudnya kalau seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan harta emas sebesar gunung Uhud enggak akan diterima Sampai mereka beriman dengan takdir. Hati-hati para kalau vikum kita alisunna harus paham masalah takdir. Jangan nanti, <tuh> jangan mudah berkeluh kesah kemudian nggak beriman dengan takdir. Karena banyak kejadian-kejadian bunuh diri, gantung diri, minum racun, itu sebabnya karena nggak beriman dengan takdir. Usaha bangkrut, gagal, tanah modal habis lulus uangnya, langsung gantung diri. Tambah apa? Rugi. Allah mustaan. Jadi seharusnya kalau dia beriman ya takdir yakin, ini takdir Allah. Semoga kedepannya lebih baik, lebih bagus. Saringan itu. Naiabarakallah. Allah mustaan. Kita lihat. Walajabriyah kelompok kedua Jabriyah. Ingat-ingat ini kelompok-kelompok seperti ini dihafal karena sering muncul. Jabriyah. Ralawi isbat dimasyhathillah ma'iradatih. Ini juga parah ini. Jabriyah mengatakan Jabriyah itu mereka ekstrim, ekstrim. Ekstrim itu hulu berlebihan di dalam menetapkan kehendak Allah taala dan keinginannya hamba tidak berbuat hamba perbuatan dipaksa makan minum paksaan datang taklim dipaksa kerja dipaksa minum dipaksa makan dipaksa hamba enggak punya kehendak sama sekali enggak punya keinginan sama sekali enggak punya pilihan sama sekali itu menurut siapa tadi jabriyah ini hati-hati jadi jabriyah itu Hulu ekstrim di dalam menetapkan apa kehendak Allah Taala dan keinginannya hamba melakukan maksiat melakukan ibadah itu semuanya adalah paksaan adalah apa paksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala Allahul Mustaan. Ekwan fitnah azza wa Hatta nafau masih atal abdi wa iradatah. Sampai sampai apa jabria itu meniadakan kehendak hamba dan keinginannya. Hamba tidak berkehendak, tidak berkeinginan, gak punya pilihan. Ini keliru atau tidak ini? Keliru Sekarang contohnya saja Barakalwafikum Ini tak ulang-ulang biar anda itu faham Melekat gitu ya Nah Terkadang Ada orang ditanya Kamu milih jalan yang mana? Jalan yang lurus Atau jalan jalan yang lurus tapi halus Atau jalan yang penuh dengan apa? Nah barakalwafikum Kerusakan Dia akan milih Kalau orangnya normal sehat Dia akan milih jalan yang lurus halus Paham ya? Daripada jalan yang gerunjal, rusak, kemudian banyak lubangnya. Paham itu ya? Nah Nah itu pilihan. Dia milih jalan yang gerunjal pun juga pilihan. Iya atau tidak? Nah barakallahu fikum. Dia malah milih jalan gerunjal tanpa aspal misalkan. Itu juga pilihan bukan? Pilihan. Jadi gak bisa mengelak. Fitrah manusia itu sebenarnya yang masih suci itu gak bisa ditipu aslinya. Paham ya? Seperti apa apalemaren contohnya fitrah yang masih suci. Contohnya orang yang mengatakan Allah Taala di mana mana tanya kepada orang tadi, Allah taala di mana Pak? Di mana-mana katanya. -mana, coba Bapak berdoa. Coba lihat fitrahnya kita lihat saja. Coba Bapak berdoa. Nah, coba angkat tangan Pak. Ana yakin 100% dia ngangkat tangannya ke atas. Paham ya? Walaupun dia meyakini Allah taala di mana-mana. Kalau seaneh benar di mana-mana, mereka akan apa? Bebas di dalam berdoa. Tangannya gini pun bisa. Paham ya? Kanan, kiri. Belakangnya toh? Nah. Paham ya? atau gini misalkan, mesti ke atas karena fitrah yang suci itu gak bisa ditipu sebenarnya, jadi fitrah itu kalau sudah tertipu, sudah mudah nah, kalau fitrah tertipu atau semisalnya sudah terkotorin diterkotori Allahumusta'an ikhwan fiddin azal wa zakumullah dua kelompok ini diperhatikan baik-baik jabriyah dan qodariyah naam, sudah kita lewati kemarin yang qodariyah adalah mu'tazilah yang jabriyah adalah jahmiyah Allahu muhsan. Wa ahlu sunnati wal jamaah tawassatu. Adapun ahlu sunnati wal jamaah pertengahan. Inilah ahlu sunnati wal jamaah. Atau ibadatul al mansyurah, al-firqatul al nadiyah Kelompok yang selamat ahlu sunnah wal jamaah. Masak kita ahlu sunnah aku paling benar sendiri kita kata enam. Ahlu sunnati wal jamaah berusaha semaksimal mungkin benar di atas al-Qur'an sunnah. Tidak menyengaja untuk berbuat kekeliruan Walaupun terkadang keliru Wajar Manusia tidak masuk dari kesalahan Harus berani kata naam gitu Paham ya? Karena kita ahlussunnah memang berupaya untuk senar kiasa Di atas kebenaran Di atas ala haq ya? Cuman tidak menyengaja berbuat kekeliruan Taruhlah terjatuh dalam kekeliruan Wajar Karena manusia tidak aman daripada ke, kekeliruan, tapi nggak menyengaja berbuat kekeliruan. Jangan tertipu dengan para dai Kon Konblog itu kondang, tapi maaf, goblog. Amiya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya punya ilmu nggak diamalkan, tahu gambar makhluk haram, masih saja dia shooting. Amiya. Para dai selebritis. Amiya. Para dai YouTube. Tahu mereka hukumnya haram. Tapi itu kan, wah, gitu, Akhirnya dakwah dengan televisi. Orang itu berdakwah mencari faedahnya atau Mencari gambarnya. Eh, mencari faedahnya atau gambar yang ada dalam televisi tersebut. Kalau mencari faedahnya, Cukup mendengar audionya. Cukup mendengar usapanya. Syekhul Islam, Ali Imam Nawawi, Ali Imam Syaukani, Faedahnya tersebar atau tidak? Tersebar, kita gak pernah melihat gambarnya. Eh, kalau zaman sekarang gitu. Harus ada gambarnya, Jadi sebelum... Sebelum taklim itu dah, depannya ada semacam kamera. Belakarnya ada layar. Kemudian ada nama TV-nya atau semisalnya. Jangan hati-hati. Ahlu sunnah anti yang namanya gambar atau penyawa. Kecuali darurat. KTP, paspor, uang. Ini karena kita tidak bisa mengelak. Coba so, kalau pemerintah misalkan kami himbau kepada warga Republik Indonesia, rakyat sipilnya hingga pejabat negara, diperbolehkan bikin KTP tanpa foto. Mesti kita milih tanpa foto. Lagi ya, tapi kan nggak bisa. Lagi ya, uang Soekarno Hatta, atuh menghapus kepalanya laku nggak kira-kira? <tuh -tuh> Allahus Salam, nggak lagu, karena ini urusan mereka. Masuk dalam perkara darurat, masuk dalam perkara darurat. Adapun yang selain itu, yang sifatnya iktiyari pilihan-pilihan ulama, jangan menjuruskan ini dalam perkara-perkara kemungkaran. Fatwa ulama bukan dalil, dalil adalah Al Quran dan as sunnah. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, satu poin yang perlu aku ingat-ingat, dakwah Rasulullah sallallahu tersebar ke mana-mana, seluruh dunia bahkan. Pernah enggak Rasulullah menepuk sana-sini? Enggak pernah, dakwah tersebar ke mana-mana. Sekarang para dai belakangan yang mereka jauh dari Al-Qur'an Sunnah mengatakan dia tersebar dakwah Islamiyah kita menggunakan Televisi, video atau yang semisalnya Berarti mengisi dakwahnya Rasulullah SAW Tidak perlu Tidak perlu pakai televisi, video atau yang semisalnya Contoh saja apa ya? Contoh saja Sekarang kalau ada kejadian Daurah nasional atau daurah internasional Itu orang-orang yang membolehkan televisi Di ruangan akhwat tertutup Itu ada layarnya Ada layarnya Ustadznya nampak di situ Para akhwatnya tidak nyatakan faedah lah Kita melihat ustadznya Allah musta'an. Lebih baik apa? Enggak usah pakai hijab, lihat langsung. Ya enggak? Allah musta'an. Ini perlu diperhatikan baik-baik ini. Jadi banyak sebenarnya perkara-perkara yang perlu kita kupas satu persatu, tapi intinya kembalikanlah kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah al barakallahu fiikum. Selamat insyaallah biddillah. Naam. Jadi ingat-ingat ya, kalau tanya Ahlus Sunnah merasa dia yang paling benar, kita berupaya semaksimal mungkin di atas al-haq dan kebenaran. Tidak menyengaja melakukan kekeliruan dan kemungkaran. Kalau laksana andanya terjatuh dalam kekeliruan wajar, karena manusia tidak masing dari kesalahan. Tapi mudah untuk diluruskan. Itu penting juga. Bukan keliru kemudian diluruskan kaku. Jangan keliru, salah, diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Paham itu ya? Ya atau tidak? Enam. Seperti itu harus lapang dada. Jangan wah, anak Ustaz Pak Masak. Nah, jangan ada hati. Adatim barakah lebih enam. Lihat berikutnya. Fakalul kullu syain fahuabi kaudahillahi makaudareh. Segala sesuatu semua dengan takdir Allah dan juga ketetapannya. Waminha abanul imbat. Di antaranya adalah perbuatan-perbuatan hamba. Fathiyah makhlukatulillah. Perbuatan hamba itu makhluk atau bukan? Antum makhluk bukan? Perbuatan antum makhluk juga. Dalilnya mana? Kita ini makhluk. Perbuatan kita juga makhluk. Allah kalakul zin lah. Ewah, antum. Eh? Wallahu Allah kalakul banyak malun? Bila Allah kalakul, bama tak Wallahu kalakul bama tak dan Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kita makhluk Allah, perbuatan kita juga makhluk Allah taala. Itulah an sunnati wal jamaah. Wa ya 'abdi bi ikhtiyarihi wa Itu adalah perbuatan hamba dengan kehendaknya dan juga pilihan dia. Li anna 'abda lahu masyiatun wa Karena hamba punya kehendak dan punya pilihan, walakin la yastaqillu 'an la. Hamba tidak bisa menyendiri dari Allah taala. Kama takuluhu al Sebagaimana diungkapkan al-Qadariyah. Wa Hamba pun tidak dipaksa. Sekarang antum. Dan ketika makan milih. Ada indomie. Ada juga. Nam tempe dan tahu. Misalkan antum milih indomie. Dipaksa tidak antum? Tidak dipaksa. Siapa yang masa? Pilihan sendiri. Nah. Barakallahu wa'alaikum. Tidak dipaksa di sini. Laisa mujibaron. Tidak dipaksa. Kama takuluhu al -jabriyah. Sebagai mana diungkapan oleh kelompok Jabniya Belhuwa yab'alul asya Bi khiyarihi Wa mahdi iradatih Perhatikan ini Bahkan dia Itu hamba Mengerjakan semua perkara Dengan pilihan dia Dan murni keinginannya Murni keinginannya Nah barakallahu fikum Walidhalika yusabu ala fi'lil khair Wa yu'atabu ala fi'lil syar Oleh karena itu Diberi pahala Perbuatan kebaikan yang dia lakukan Dan dihukum atas perbuatan kejelekan yang dia lakukan Iya gak? Kalau dipaksa Coba sekarang Kalau misalnya dipaksa Ada orang dipaksa untuk berbuat maksiat Dihukum juga Adil gak? Kira-kira Sudah dipaksa dihukum lagi Gak adil kan? Berarti menunjukkan bahwasanya Kalau seandainya hamba itu dipaksa Itu gak layak untuk dihukum itu loh Karena dipaksa Orang dihukum itu kalau menyengaja Tanpa dipaksa ya gak? Nah kita lihat ini Kita lihat Alihannya faalabi iradat hawa masyrati karena hamba itu berbuat sesuai dengan keinginan dia dan juga kehendaknya. Walaukan amud jabaron kalau seandainya hamba itu dipaksa, fainlahulayyua apa-apa yang ya, kan, maka tidak dihukum. Orang dipaksa itu tidak dihukum. Kan? Nah, dihukum, itu loh. Paksaan kan, nah barokahlofikum. Kalau yang menghukum adalah keliru, karena dipaksa kok dihukum itu istilahnya ya. Menunjukkan bahwasanya ketika dia dikasih hukuman dikasih pahala itu berarti bukan dipaksa keinginan dia kalau seandainya dia dipaksa enggak perlu dikasih pahala, enggak layak juga diberikan hukuman kalau dipaksa. Maksudnya ya. Na'am barakallahu fikum. Seperti kita lihat berikutnya apa kata beliau? Kaifa yu'aqabu 'ala shay'in laysa lahu fi ikhtiyaron wala Bagaimana orang kok dihukum pada suatu perkara yang dia tidak punya pilihan, tidak punya kehendak, tidak punya Na barakallahu fikum keinginan kan enggak mungkin orang dihukum itu karena menyengaja itu loh menyengaja nah orang itu kalau berbuat dipaksa kan awal mulanya enggak menyengaja dipaksa dipaksa oleh karena itu sangat tidak tepat kita tutup yang terakhir walidzalika Allah jalla wa ala la yu'khizul oleh karena itu Allah subhanahu wa taala tidak menghukum orang-orang majnun majnun orgil orang gila paham ya. nah, barakallahu fikum oleh kerana itu Allah Taala tidak menghukum orang gila, Allah di lewatlahu irada. Orang gila yang tidak punya keinginan, tidak dihukum. Nah, barangkali hukum walau yu'akhidun mukroh. Orang yang dipaksa pun juga tidak dihukum, Allah di lewatlahu Orang yang dipaksa itu yang tidak punya pilihan, tidak ada pilihan lain sudah. Walau yu'akhidun na'in Allah di lewatlahu fikrun wa akhlun. Allah Taala juga tidak menghukum orang yang tidur, yang dia tidak punya pikiran, tidak punya akal. Contohnya apa? Eh? Orang tidur dia gerak dia tiba-tiba memukul teman bu ini, amnya, dia tidur pastinya bahasa Jawanya melindur, bahasa Indonesia apa? Mengigau ya, orang kalau Assalamualaikum, itu juga tidak boleh dihukumi, karena orang mengigau itu tidak terasa, dia memukul kini taunya bantal sebelahnya, Assalamualaikum, ini kita lihat ini, dalilnya ada ya dalilnya ya, Qalal as-sallam as-sallam as al-qalam al-falahat, ini. Jadi pena, catatan amalan itu, pena itu diangkat dari tiga orang. Tidak dicatat maksudnya. Pertama, as-sohir hatta yahtalin. Anak kecil hingga dia dewasa. Jadi itu terangkat catatan, catatannya Maksudnya bagaimana? Belum dihukumi dia. Belum dihukumi. Ada pun perintah dalam hadis, sholat usia tujuh tahun, usia sepuluh tahun itu bukan maknanya apa? Telah diwajibkan untuk mereka. Tapi mendidik agar tahu kalau itu wajib gitu ya. 2 tahun suruh to salat kan, 10 tahun enggak mau salat dipukul. Itu bukan berarti sudah diwajibkan saat itu, tapi mendidik agar apa? tahu dan mengenal itu adalah apa? kewajiban. Naam seperti itu. Kita lihat. Pertama, as-shaghiru hatta yahtalin. Yaitu anak kecil hingga dia mimpi basah. Yahtalin itu mimpi basah. Mimpi basah itu bukan ngompol, paham ya? Enggak perlu disuruh panjang lebar, antum nanti tanya yang sudah pernah aja. Naam. Kita lihat sini. Wal majnun hatta yufiq. Orang gila sampai dia itu sadar kembali. Ada apa orang gila sampai sadar itu? Mungkin saja orang gila dibawa ke RSJ. Ke RSJ enggak tuh? Rumah sakit jiwa. Nah, diobati kemudian sembuh itu loh. Nah, ketika sembuh itu barulah tercatat, dicatat nanti dia berbuat apa-apa di dalam situ. Nah, tapi kalau dalam keadaan dia gila itu enggak dicatat. Wan la'in hatta yatayaqqaq orang tidur sampai dia bangun. Paham ya? Orang tidur sampai dia bangun sadar gitu maksudnya. Limata? Kenapa ini dicatat-catat? Nanti angkat tatahannya lima dalih anha ulai lahum iroda awma syaa karena mereka tidak punya keinginan tidak punya kehendak juga falan yu akadul alama falu waktu giab wa irodatihim maka mereka tidak dihukum terhadap apa yang mereka kerjakan ketika hilang akal-akal mereka dan juga hilang pula keinginan Keinginan mereka. Nasehat Allah Sama Taala. Yang berikutnya, Insyaallah kita tunda perjumpaannya akan datang. Bismillah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirobbilalamin.